Alb-negru, sau trista poveste a prințesei din cel mai mic regat. Scenariu radiofonic de Ana Lipcarus Azi, odată cu nașterea copilei mele, doresc ca toți curtenii și mai ales sfetnicii... Să pornească în căutarea celui mai bun dascăl din regat. Dar nu un dascăl oarecare, ci unul care să învețe ce e binele și ce e răul. Doar binele și răul! Istoria este întunecată. Iar prințesa. În calitatea sa de moștenitoare a tronului trebuie să fie pregătită Să facă diferențe precise și imediate între Bine și de bufonule, de ce râzi? Eu nu fac numai a, da. Eu sunt bufonul la gestății da. sale. Da. Eu sunt oglinda vorbelor doare. Bine a. și rău. A. Tocmai, tocmai, buconule, asta este datoria ta. Cu asta am încheiat adunarea din sala tronului. Să fie chemate cărzile în curtea castelului. Vreau să le văd la instrucție. <fie> Nu am stat să număr zilele care au trecut de când am poruncit să fie găsit dascălul cel mai bun pentru copila mea, însă știu că au fost multe. Ai vreo explicație pentru această întârziere? state, am căutat prin tot regatul înțelepsi care să se potrivească dorințelor voastre. Am găsit... Trei poftește de gravă să intre Da, da, poftiți da. Vorbiți repede, dascălilor mm. Înainte să îmi pierd răbdarea mm. Cum credeți că trebuie educat un copil În așa fel încât dintr-o ochire să deosebească sigur și fără de Binele de rău Majestate, dacă îmi dați voie, Eu cred că binele se deosebește de rău eh. Printr-o lungă și dreaptă judecată nu mai state? eu cred mai state că răul se deosebește de bine după mișcarea Astrelor Acestea potărăsc destinul oamenilor Vorbe, vorbe zi, vorbe. Iertați-mă, maestate Ce judecată Ce aste, domnilor Majestatea sa dorește Ca prințesa se afle pe loc Când are de-a face cu un lucru bun Ori rău Așa, da, Ai înțeles corect Teoria mea, maestate, este următoare Binele și răul se deosebesc ca două culori, complet opuse Ca albul de negru Metoda mea este să-mi învăț elevii Să cunoască lumea prin aceste două culori De la o lecție la alta Vor dobândi tot mai multe cunoștințe Pe care vor ști să le recunoască Doar după culori Alb ori negru E bine Simplu și eficient Dar să reții un amănunt deosebit de important Doresc ca prințesa să fie ținută departe de lucrurile deșarte Fără zorzoane și danteluțe Fără jucării inutile Fără cântecele și poezioare prostești Fără pudră, ruj, și oglinzi Nu vreau să devină o vanitoasă am înțeles, majestate. Aceste sugestii precioase îmi vor sprijini perfect metodele educative. Așadar, am hotărât. De azi încolo, dumneata vei fi dascălul copilei mele. Oh, iar am rămas singur. Princesa e ținut în odăile ei și descălita, descălita, descălita. Cred că de-a lungul a 10 ani am zărit-o doar de 3 ori. Oh, mă întreb la ce lor mai fi trebuit astea din castel? Un bufon ca mine. Ah, ah. Maestate, maestate, iertați-mă, îndrăznesc să vin cu o sugestie Te ascult, dascăle Deoarece prințesa împlinește mâine vârsta de 10 ani Așa. Aș dori să o prezint întregii curți <laughs> Pot să vă spun, maestate, este cea mai strălucită elevă pe care am avut-o vreodată oh, Ce bine! Bine, bine, bine, fă cum ți-ai propus, dar să fie înainte de prânz Deoarece mâine vreau să-mi vizitez trupele de la răsărină iat Maestate, Înțelepciunea personificată, Sânge din sângele vostru, Educație din educația mea. Prințesă! Vai ce bine că te văd, Prințesă! Am în sfârșit pe cine să-mi și... Uite, vezi, prințesa, cu ocazia ieșirii tale în lume Mi-am pus cel mai colorat costum Uite, ce cu clopoței hey, hey, hey. Gata, gata, vezi să nu sperii butonule Nu vă îngrijorați, maestate Prințesa nu e ușor de speriat Știe să deosebească perfect binele de rău Ba chiar mai mult, ca urmare a metodei mele Răul îl distinge prin culoarea neagră, Iar binele prin cea albă. Este atât de pregătită încât uh, nici nu observă alte culori. Nu, nu observă alte culori? Înseamnă că degeaba m-am îmbrăcat atât de fisticiu. Dar nu-i nimic. Am să o distrez cu tumbe și schimb monoseg. Lasă, lasă vorbăria, buconule. Sunt probleme mai importante despre care trebuie să vorbim. Copila mea, îți ordon să privești în jur? Și să-mi spui dacă în această curte regală vezi vreun om rău Adică negru, cum ai fost învățată Există unul singur ha? Ah, am bănuit eu, un trădător, un păianjen veninos a strecurat în regatul nostru mic, ca să ne vândă dușmanilor. Oh. Arată-mi-l imediat. Nu pot acum, mai lasă-mă un timp. tasca cei cu ea? Nu cumva ai lăudat-o degeaba? Nu, nu, nu, nu mai este. Presupun că este stânjenită. Știți de ce? Timp de 10 ani a cunoscut puțină lume, a stat doar în noteile ei și a studiat. Atunci ca să-i testez calitățile, am să-i încredințez postul de străjer. O dată pe zi, va urca în turn să privească în jur și să descopere ce anume. Amenința liniștea regatului și a locuitorilor lui. Vă să-mi soțesc, majestate! E Bine! Atâta timp cât nu-mi stai în cale, mm. ești liber să faci ce vrei. Vă să majestate! Mă întreb mm. ce vei mai găsi astăzi, ca fiind. Negru. Întreabă-te în liniște și între timp umple sticluța cu lacrimi. Da, e gata, umplută. Poftim. Privește prin ea. Dar ce-i cu prin? Prințesă, ce-i cu tine ce-ai? Nu, nu știu. N-am cuvinte. N-am mai simțit niciodată asta. Cerul nu e cenușiu, așa cum l-am văzut până acum. Nu, e albastru. Păstrează tu sticluța. Eu nu o mai vreau. Ce? Nu pot îndura să privesc prin ea. Mă copleșesc sentimente noi și, și mă simt în nesiguranță. Nu mai știu ce e bine și ce e rău. Negru cu alb! Ai vorbit mai mult despre tine decât în trei zile. Te-aș -as asculta la nesfârșit. Încetează! Acolo, în grădina palatului, plantele acelea. Sunt negre. Negre, întocmai cum bănuiam. Acelea de lângă zid, nu-i așa? Da. Trandafirii, bineînțeles. Numai dacă le apuci, aiurea te înțeapă. Nu, sunt negre. Nu și dacă le privești prin lacrimi. Nu vreau. Hai, fău! Pentru ochii mei care au plâns ca tu să cunoști culorile. Te rog, hai, te rog, te rog. Fie. Însă pentru ultima oară. Privește trandafirii. Uite, aceia sunt roșii, aceea sunt galbeni, apoi roz și albi, nu. și miros. Miros la fel de frumos, precum arată! Încercată! Privește! -i. Vreau să cobor! Acum. Nu Fiar pleca! Acum. Prințesa nu pleca! Nu mă lăsa! Nu mă lăsa! Ce-ai mai văzut azi sub cerul regatului? Nimic nou. Nimic? Hotarele sunt în siguranță. ce asta? Dar observ că în ultima vreme, umbli neînsoțită. Da, bufonul mă încurcă. N-am stat să număr zilele de când te-am rugat să-mi dezvălui dușmanul care trăiește lângă mine? Însă știu că au fost multe. E, a venit momentul, copilana. Tăcerea ta mă determină să hotărăsc singur. Azi va cădea capul primului nobil. Să fie anunțat călăul. anunțat Nu a o nenorocire. Pe tot cuprinsul regatului, plantele, florile și arborii s-au ofilit, iar printre tulpinele și trunchiurile lor negrite mișună în voie șerpii, și șomolanii. Uh, totul e cenușiu, doar peticele uh. de cer mai apar albastre printre nori Regatul e o ruină. Oamenii mor de foame, maestate. Dar cum a fost cu putință să se întâmple așa ceva? Ah! Decereți bufolurile. Nu majestate. Fără albine plantele nu rodesc. Fără arici, șerpii se-l mulțesc Iar fără pisici ne rozătoarele Și fără da, flori, da, da, aerul da. se strică Da, da. ce da. este frumos Aha. Tu ai distrus viața întregului regat. Nu mă a arătat pe mine Eu nu am nicio vină Nu eu mi-am ales dascălul Nu eu mi-am dorit să trăiesc doar între bine și rău Atunci, atunci însuși dascălul este vinovat Nu! nu. Ales. Tu ai ales să disting doar albul și negru. De ce am fost oprită să aflu și alte lucruri? Unde era restul dintre bine și rău? Unde erau culorile? Culorile? Dar ce stii tu despre culori? Destule, tată! Și de când am aflat că există, mă tem să-mi lucrurile în bine și rău. De ce nu le-am cunoscut? Pentru că am vrut să te feresc de durere, de teamă, de incertitudini, de neliniște. De ce? Ca să mă ții departe de ceea ce simți tu mereu, incertitudine, neliniște, teamă, ei află rege da. și Părinte al meu da. că din cauza stării tale ești singurul om negru din această curte. Oh. Da. Da. Da. Nu vreau! Tu ești singurul! și propriul tău dușman Sunt pierdut. Majestate. Deocamdată doar un fapt, e sigur. Voi pleca să readuc în regat ceea ce a fost distrus. Voi căuta un stup cu albine, o pereche de pisici și o alta de arici. Apoi voi reveni. Îți promit. Eu am distrus. Trebuie să fiu pedepsit. Călăul, tocmai a ridicat eșafodul. Stai! Stai! Regatul are nevoie de un rege, tată. Dar am să-ți aleg eu pedeapsa. Iată, ochelarii pe care i-am purtat de când mă știu sunt cenușii. Să nu-i scoți până nu mă revezi. Dar ce e cu tine De trei zile te urmez ca un câine credincios Iar tu nici nu mă faci seama Azi am tras la același han Și am dormit pe pragul de Italie. Ca să te păzesc Iar tu nici măcar un cuvânt nu mi-ai adresat De ce? Vreau să reușesc singur Ce anume? Să găsești un stup de albine Doi aici, și două pisici. Nu doar atât. Nu doar atât. Spune, de ce nu vorbești cu mine? Ai amuțit din ziua în care ți-am arătat culorile. Ce vrei? Spune, doar atât. Ce vrei? Să reușesc singură. Dar ce vrei să reușești singură? Să cunosc lume Cum adică? Tu? Dar nu vei izbuti nici într-o mie de ani Nu am atâta timp Doar câteva zile Iartă-mă, prințese Dar cei care nu se cunosc pe sine Nu pot cunoaște nici restul lumii Da, eu mă cunosc pe mine zeu Atunci prezintă-te sunt prințesa celui mai mic regat. Da. Știu să fac diferența între bine și rău, alb și negru. Și? Cam atât știu să fac. Chiar dacă în ultima vreme m-am îndoit că aș face corect diferența. Da, bine, bine. Și? Și ce? E prea puțin, prințesă. Încearcă să privești înăuntrul tău. De obicei, acolo se află ascunse o mulțime de... Secrete care spun mai multe despre tine decât ai fi bănuit tu vreodată. Nu înțeleg. Uite, fă ca mine. închideți ochii, așa. Apoi goleșteți mintea de orice gând și... Și ca și cum ți întoarce ochii pe dos, privește în tine. Eu de cele mai multe ori îl văd pe... Bufonul acela mic și este atât de vioi, și sare și zice glume, este îmbujorat și poartă straie colorate, face o tumba două, trei, lumea aplaudă, apoi sare peste cap și cade pocnind. Se ridică, privește înlăcrimat în jur și observă cum, deodată, râsul transformă chipurile privitorilor în fețe de copii fericiți și atunci nu mai simte durerea. Spunem, tu ce ai văzut înăuntru tău? Ori ce ai simțit? Nu am văzut și nu am simțit nimic. Păcat. Lasă, lasă până la urmă Tot vei descoperi ceva în tine Important este să încerci Trebuie să plec Nu, nu, nu, mai rămâi Câteva clipe doar, uite Pune așa că nu te-ai văzut de mult în oglindă Eu am una aici Poftim. Privitul în oglindă este dovada vanității Hei, așa se zice Dar uneori e bine să știi cum arăți Hai, oglindește-te oh, Încetează De ce m-ai lovit peste mâine? Ai, vai, mai ai spart oglinda Trebuie să plec! Să știi, prințesa, la școala de mascarici se spune că un bufon fără oglindă este ca invitatul fără mască la un bal mascat. Eu trebuie să arăt întotdeauna proaspăt, să-mi vopsesc obrajei în culori vesele. Uite, mai ales acum că am îmbătrânit, Ce mă fac? Ce mă trebuie fac? să plec! Prințesa și știi cât de rare și de scumpe sunt oglinzile, Vai, vai, vai! Ce mă fac eu acum? Ce mă fac, Ce fac? Ce fac? Ce fac oglindă? Ia te uită Ia te uită Doi străini <gatim> Sunt tăcuți. Cred că Ascund ceva secrete Ia să-i cercetez puțină tu, piticule, pe ești spion? Spion? Nu, domnule! Nu mă îmbrobodești tu pe mine. Ia ridică brațele. Hai, hai, hai. Să vedem. Ești curat. Date mai încolo. Să vedem și pe însoțitoarea ta. Ridică brațele. La face? Am zis să ridici brațele. Are asupra ei arme ascunse? E surdă? Nu princep să o lași în pace! Lasă-mi, spun! Mă lovește pe mine, piticule! Păi știi cine sunt eu? Sunt mareșalul Imperiului Nec. lasă pace, Bravo, bravo! Bravo, minunat! Impărăte! Ei, ia propriții vă să vă văd mai bine. Că de mult n-am mai râs așa bine. E, e, e, e, ce vă holbați la mine și nu ziceți nimic de unde veniți, ce căutați, cine sunteți? Hai, curaj! Să înceapă fetița. Eu nu sunt o fetiță. Nu ești o fetiță? Nu. Eu sunt Prințesa Celui Mai Mic Regat. Știu să fac diferența între bine și rău, între alb și negru. Bine, bine, am uh, priceput. Iar uh, tu? Eu sunt bufonul Celui Mai Mic Regat. Destul, destul nu mă interesează bufonii. Mai bine spunem cum funcționează mașinăria asta numită Prințesa. Cum? Adică? Ei, hai nu-mi pe prostul Prințesa. E trasă cu cheia E clar ca lumina zilei Ba nu, majestate, este o prințesă adevărată Și ce zice că știe să facă? Diferența dintre bine și rău Binele îl vede alb, iar răul negru Interesant Să vină mercenarii cu cele mai noi modele de arme Să vină Ia privi Noile noastre invenții, catapulte, bombarde, berbeci, Toate mai ușoare, mai mobile și mai ucigătoare ca oricând. E? cum ți se par prințesă? Negre. Cât de negre? Foarte negre. Bravo, îmi place cum gândești. Cu astea vom cuceri lumea Da, părate, vom cuceri lumea Ei, dar nu mi-ați spus ce căutați pe aici Am dorit să cumpărăm un stup de albine mm -hmm. O pereche de pisici ah. Și o arta de arici Ei. Ei, Și o oglindă. Pentru mine, Prințese, nu uita! Interesant, interesant! E drept ce grăiște Prințesa, Bufonule! Da, Majestate! S-a întâmplat ca din cel mai mic regat să dispară... Taci! Nu întrebat. Eh! Prea bine! Nu am să vă vând ceea ce doriți, ci am să vă ofer! Dar cu o condiție! Princesa, să rămână un timp în care să decidă asupra calității armelor mele. Prințesă. Sunt periculoase armele fabricate în imperiul meu ah, Și atunci, de ce am pierdut războiul? Lămurește-mă De ce vecinii noștri au avut arme mai puternice? De ce? În loc să fugă în cele patru zări ca niște șobolani îngroziți A trebuit să fugim noi De ce ne-au învins? Vorbește odată! Lăsați-mă, rog, nu loviți! De ce? Ah. S-ar putea să o stric? Mareșale, apropie de ea și spunem dacă e așa cum am bănuit de la început. E doar o păpușă trasă cu cheia, nu? Ce mă rog, nu o Are ochii reci, E o mașinărie! v ați presupus? <gâng> Asta înseamnă că pentru stricăciunile pricinuite Imperiului nostru va trebui să pedepsim pe altcineva. Da, mai este! Pe stăpânul mașinării, pe bufon! Cel puțin ele e din carne și oase, deci simte durerea. Vă înșelați! Sunt și eu din carne și oase? Goră! Nu vor bine întrebată! Ce-i lasă obrăznicia? A doua oară nu mă vei păcăli. Eu trebuie să fiu pedepsită, fiindcă doar eu sunt vinovată. Bufonule, vă o să tacă, dacă nu vrei să o pățești mai rău. Taci, prințesă, să te implor. Nu vezi că ăștia nu cred o iotă din ce le zici? Cine știe ce o să mai facă? Dar sunt nedrept. Ei, hai că m-am săturat. Aruncați-o în fântână ca să rugirească acolo. Pe bufon... Îl vom biciui în piața publică, îl vom unge cu ceară topită și îl vom rostogoli prin pene. De ce lăsat? Apoi îl vom lăsa să plece în lumea largă, să râdă toți neisprăviții când îl văd, iar smintiții să arunce cu pietre în el. Și prințesa? O vei putea lua, fraiere Până să-i cu tine Ea se va schimba în apă Într-o de fiare scârțitoare oh. <laughs> Îți vom da un făraș ca să o aduni Și un saculeț în care să o cari Taci, neghiobule, nu vorbi ne-ntrebat Mă iertați, majestate. Să mergem Unde o fi prințesa? Ah, uite, Fântâna! Ah, prințesa! Da! Ești acolo! I -i, hai de da mâna oh, oh, Prințeză, în sfârșit Trebuie să plecăm, să fugim acum În toiul Nopții! Altfel astea din Imperiul Negru Își vor da seama că ești încă vie Și si cine știe ce lor mai da prin cap să ne facă Hai, gata Hai să fugim Hai, ia-o după mine, Hai, hai, princesa, hai Am mers de Hai să ne așezăm aici în ierbă. Oh, M-aș întinde, dar nu pot din cauza durerilor. M-au uns cu și m-au dovolit în pene. Până și biciul folosit de călăul Imperiului Negru era o invenție nouă. Avea mai multe fusii de piele și tot soiul de zorzoane ascuțite și tăioase erau îmbărligate în ele. Oh, mama, ce m-a durut! Oh. Ești schimbat Păi, cum să nu fiu schimbat Când am lipite pe mine Penele a 30 de orătănii Și... Ție rușine? Nu, nu, eu sunt bufon Eu nu am rușine Eu mă bucur când fac oamenii să râdă Doar tu nu râzi Nu pot Nu pot acum Ție sunt răcită și mă doare gâtul. Mi-a fost frig în fontână. Da, sigur, sigur. Tu nu râzi și nu plângi niciodată, fiindcă nu simți nimic. Abar n-ai cum este viața. N-ai idee cum sunt oamenii. Nici măcar nu știi că ești o fetiță. Și mai vrei să descoperi singură lumea. Nu-i no adevărat. Am văzut fetițe chiar da. de mai multe ori. Da. Erau ale unei slujnice. Și? Dar eu nu sunt așa. Eu sunt o prințesă. Serios? Nu te-ai uitat niciodată în oglindă, nu-i așa? Te-ai uitat? Nu. Dar m-am oglindit adesea în apa în care îmi spălam dimineața ochii. Ah, foarte bine. Am înțeles. Hai. Eu sunt vinovată pentru toate nenorocirile care se petrec în preajma păi mea. Păi da, unde nu da. oglinda. oglindă? Uite, vezi? De aceea trebuie să continui singură drumul, așa cum am vrut de la început. A, nu zeu! Și crezi că vei izbuti să le afli tu pe toate singură, singurică? Nu, chiar, doar pe rând, câte puțin, așa ca până acum. Și ce noutate ai aflat până acum? Că răul poate fi întrecut de un rău mult mai rău. Ah, oh, prințesa, prințesa! Hei, iată uita! O fetiță și un. Ha ha ha Hai, hai, hai zi, benume! <laughs> Ce noroc pe capul meu Ăștia nu știu că oamenii acoperiți cu bene Sunt niște nelegiuiți, trimiși, să rătăcească liber Doar ca oamenii să râdă de ei și să-i răpună cu pietre Prea frumoasă doamnă Aveți bunătatea să-mi dezvăluiți numele Acestui loc mirific unde am poposit Oh, ce meșteșugit leagă vorbele păsăroiul a, a, Acest loc se numește Principatul Alb oh. Oh, pe, Principeza Ce e? Ce se petrece acolo? De ce ți-ai întrerupt lucrul maiestate, acești acești doi străini m-au întrebat cum se numește Principatul nostru. S-au rătăcit? Nu știu, maestate. Îngenunchiați în fața principesei așa se cade. Dar nu, auzi, fetiță. Eu nu sunt fetiță, eu sunt o prințesă și nu îngenunchez în fața nimănui. O, oh, prințesă? Ești o prințesă? Da, estate, acelui mai mic regat. Știu să fac diferența dintre bine și rău, alb și negru. Aaaaa! Ah. Iar. însoțitorul tău, cine este? Bufonul curții celui mai mic regat. De ce e deghizat în. Păteroi? <gântări> ca să fiu mai amuzant, majestate, bufonii ar face orice ca să distreze lumea. <gântări> Da, da, însă în situația de acum n-am de ales, princesă, Dacă ăștia află că am fost condamnat, nu vor mai avea încredere în mine Mă iertați, principesă, dar tocmai mi-am permis să mă sfătuiesc cu stăpâna mea Cum anume să vă rugăm uh, uh, uh, uh, ceva Să mă rugați? Da Dărăcitoare, o cheamă gărzile. Am înțeles, maestate. Ba nu, nu, principese. Noi am venit cu gânduri bune. A, ce? Așa zic toți și apoi sfârșesc prin a fura pânzele pentru saci țesute în Principatul nostru. Toți vor să afle secretul fabricării lor. Culoare, model, material, țesătură. Până de curând n-am avut rivali nicăieri în lume. Ale noastre erau cele mai rezistente. și cele mai frumos împodobite. Dar acum tot mai mulți au devenit meșterțesători. Iar pânzele lor sunt uneori uh, mai rezistente ca ale noastre. Da, nu, tot nu, mai nu, greu nu, să, să ne vindem produsele. produsele da, da, da, Ce-mi pierd eu vremea povestind cu doi... Da, da, da, <laughs> cu doi... Care se dau drept ceea ce nu par. Să vină gărzile! Ma, nu, ma, nu, vă implou, majestate! Noi nu vrem pânzele domnilor voastre. Noi vrem doar să cumpărăm un stup de albine, doi arici și două pisici. Trebuie să le ducem de grabă ca să salvăm viața! Viața din cel mai mic regat! Nu-i așa, prințesă? Aha, și să nu uit, majestate! Eu aș vrea și o oglindă, oricât de mică! Pentru mine, cu să nu zâmbetul de zâmbetul de e cochet, zâmbetul de că vrei să cumperi de la noi cu totul altceva decât vestitele noastre pânze de zâmbetul de zâmbetul de zâmbetul Cum noi nu vindem altceva, nici... <fum> uh, ar prinde bine niște ajutoare Știți să țeseți ori să vopsiți pânza, să dărăciți pa ori lâna? Nu! și păi, atunci ce știți să faceți? Eu știu să fac diferența între bine și rău Binele l văd alb, iar răul îl văd negru Iar eu știu să-i fac pe oameni să râde nu, nu, aș vrea ca lucrătoarele mele să râdă în loc să trudească Deci tu, bufonule, nu mi-ești de folos? Iar prințesa... Ea privește pânzele puse la uscat Cum ți se par? Albe, adică bune, rezistente, frumoase Asta vrei să spui? Da, maestate. Mă simt măgulită. Îmi place cum gândești. Deoarece peste trei zile se deschide marele târg de pânzeturi, te numesc până atunci inspectorul șef al calității. Dacă vom fi cei mai buni și vom vinde tot, vă voi dărui... Ce mi-ați nu! Nu, principe, să faceți o mare greșeală! O! Ai curajul să-mi pui la îndoială judecata? Nu, nu, nu! Nu m-ați înțeles, majestate. Eu pun la îndoială judecata prințesei. Îți poruncesc să taci! n-am să taci! Trebuie să știi, prințese, că nu doar răul poate fi întrecut de rele mai mari, ci și bunul poate fi întrecut de un bun mai bun. Ascultă-mă și vino să plecăm de aici, pentru că altfel o vom păți la fel ca în Imperiul Negru. Dar altceva nu știu să fac. Trebuie să-mi salvez regatul. Așadar, voi încerca orice. Indiferent de. Urmări Urmări? Tu vorbești despre urmări Dar nu tu ai fost biciuită Nu tu ești acoperită cu pene Uite ce gata. gata, gata, gata cu șușotelile da, Arată-i prințesei pânzele țesute anul acesta Am înțeles, mai. Da, hotărârea mea rămâne neschimbată Nu plecați, principe să ascultați ma Vă rog în genunchi, vă înflor, ascultați-mă Bine, bine, bine Vorbește repede că mă grăbesc să inspecte culturile de Yin Hai zi Așa stăte, luminoasă și prea bună, princesă. Însoțitoarea mea nu este o ființă vie. Nu este o ființă vie, este o păpușă cu arc o, Uneori o, o trag cu cheița și ea vorbește Zice alb, negru, bine, rău Nu vă lăsați păcălită, principesa. nu vă lăsați Nu este o ființă vie, vă rog Bă, ai dreptate, știi doar să faci oamenii să râdă oh, Nu, la a, o, o, a pecat. Prințesa, te rog, hai să fugim, hai. Treacă singur, ai permisiunea mea. Prințesa, prințesa. Alb, alb, alb, alb, alb, alb, Pânzeza. Albo <coughs> Alba! Fugiți, Albo? fugiți! Fugiți! Ascundeți-vă, iute! Altfel e vai, vai, vai de voi! Dar ce s-a întâmplat? Abia am izbutit să vinde câteva pânze. Toată lumea se bulucea să cumpere tesături făcute dintr-un material nou și foarte trainic. Ce? Cred că se numea... rafie sau cam așa ceva. Hai, hmm. Principesa, e mânimoasă! Foc! Hai să fugim, Princesa! Știu că fără niciun temei... Am crezut în voi. Na, na, na, na, nu, ca pe nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Vă învinuiesc că nu am reușit să vindem pânzele noastre. Pe păi nu aveți de unde ghici. Că vor fi și altele mai bune. Da. Vă condamn însă pentru că ați profitat de încrederea mea. Ce mai ce corect spus, ai profitat. Pe pentru că acum știu ca am în față un singur om. Tu, bufonule, tu, care mai ai mințit. Dacă mi-ai fi spus de la început că Prințesa este o păpușă, nu s-ar fi ajuns aici. Nu pot. Sunt mult prea dezamăgită trebuie să te pedepsești. Da, dar sunt vie principesă. bufonul a avut intenții bune când a mințit. Nu-l pedepsiți. Ea. Maestate. M-am uitat de aproape la ea și nici nu a clipit. Are ochii stinși Bineînțeles Dacă e o păpușă Bun, uh, uh, Bufonule, fă atacă bufonul Exact așa Cum ai făcut-o să vorbească Hai, hai, hai De câte ori o aud vorbind mă înfurii mai tare Taci, să Taci, prințesă Altfel, cine știe ce ur să mai facă Mie nu-mi spune nimeni să tac Băgați-o imediat În iazul pentru era cărebi Să ruginească acolo Dar nu e ca toate Celelalte păpuși cu mecanism Adică nu e făcută din tinichea Este din lemn Tot în iasă o Să putrezească în apă Ce... Iar tu, bufonule Vei afla cum e Tortura La care Răzi Până mergi la vrim. Rocheam s-a umflat și m-a ținut la suprafață. Da, da. Am plutit până s-a lăsat întunericul, apoi am înnotat la mal. rău. Că mai ajungem în situația asta, am să spun că ești din aur, că nu ruginești și nu putrezești. Așa, nu o să te mai arunce nimeni în apă. Dar mai bine, nu, nu, nu, nu, că poate și prin cap să te topească și să te preschimbe în monede. Și asta te face să râzi? Nu asta, ci tortura. M-au gândilat până n-am mai știu de mine. M-au gândilat sub bărbie, sub brațe, la tărgi și nu regi! până ce râsul meu a devenit plâns. Și plânsul urlet Iacum nu mă mai să săpări Să plecăm cât mai e noapte Sa este să plecăm înainte să se afle că ești în viață Altfel, în loc să tușești De-i cuprinsă de tremurici Ca mine Prințesă, să ne oprim aici În poiana asta Uf. Oh, vom dormi ne întorci câteva zile. Am mers prea mult, știi? Sunt prea obosit. Oh, eu n Hai să dormim. Să dormim, mați bine. Să dormim. Vreau. Vreau Vreau să ți spun ceva. Să mi spun ceva. Eu ori visez, ori trăiesc o minune Prințesa vrea să vorbească? Știi cât timp am stat în fântână și am plutit pe Iaz Am încercat să privesc în mine ah. Așa cum m a învățat Da, da Am aflat o mulțime de imagini, cenușii și neclare Numai eu nu eram nicăieri Apoi... O mulțime de cuvinte s-au năpustit în capul meu Însă nu le-am știut înșirui în ordine Totuși, acum pot spune ceva mai multe despre mine și despre oameni Da, spune Am zece ani, mi-am lăsat tatăl cu o pereche de ochelari pe nas Într-un regat în ruina Nu știu să deslușesc culorile da. Binele de mai bine și răul de mai rău Nu mai știu nimic, sigur Iar oamenii? Oamenii sunt niște naivi încrezuți și cruzi. Dacă ar ști că în locul lor o mașinărie se pară binele de rău, s-ar lăsa conduși de ea, fără să mai simtă vreo fărâmă de demnitate. Demnitatea de a găsi și a accepta adevărul. Oh, oh, oh, oh, oh. Sunt înuit! Tu, într-adevăr, ești o prințesă, nu o fetiță? Ce se aude? Cine sunt aceia? Copiii! Copiii! Aduna flori! Buna ziua! Ah! Ah! Un omuleț cu barbă lungă Înțeleg că nu m-ați mai întâlnit Sunteți călători Ce vânt va aduce pe tărâmul nostru? Căutăm ceva care ar salva viața unui regat Aici puteți găsi orice vă doriți A Aici unde? Nu știu Cum se numește țara asta? Cum se numește? Dar cum? Încă nu are un nume Nici nu știu până unde îi se întind hotarele da. Bine, bine, dar aveți stupi, arici, pisici și da. a, a, a, a, a, a, Am dorit să cumpărăm câteva din fiecare. O, oh, noi nu vindem nimic, facem doar schimburi. <gâng> Avem... Ceva să le dăm în schimb? Da, da, da, penele asta lipite de mine răceala ta, rezul meu, bătături Atunci va trebui să munciți un timp Iar vom fi pedepsiți Pedepsiți de ce? Până și copiii știu să adune flori și să le aranjeze în grămezi după culoare Asta va trebui să faceți Plata va fi după meritul fiecăruia flori, flori, flor, dar ce ce faceți cu atâtea flori? Leacuri, esențe parfumate, mirodeni <coughs> Acum vă las că mai am multe de făcut Voi reveni diseară să vă cântăresc recoltele și să vă răsplătesc Uite, am să aduc o cană de ceai pentru fetiță Observ că tu și urât <coughs> Ei, spor la treabă <coughs> Eu nu voi avea pic de spor. Nu deslușesc nicio culoare. Ah, uite, noroc că am la mine sticluța cu lacrimi. Ia-o, ia, -o, ia -o. Vor trebui ani de zile să adun grămezile de flori în schimbul cărora să primesc ce-am cerut. <gântă -s> Cel mai mic regat nici nu va mai exista. Uite, mie îmi place să culeg flori. Hai, voi lucra cât trei. Hai să vezi. În câteva zile vom fi acasă. Hai, bineînțeles. <cute> și pe ce face Uite, ui, ui auzi pe copii? Da. Ah, cred că îi vindez. Aș vrea să fiu și eu ca ei. Uite fără semn să vină aici, ori du-te tu la ei. Hai, du-te, jucați-vă împreună. Hai, cum... Aș vrea să pot. Hai, hai. încearcă, poate voi să le semnă. Da, am să sar de pe un picior pe altul. Așa. Încerc, hai. așa. Hai, hai, hai prințin, Nu pot, nu pot. Ach, pe semne că prințesele se nasc triste. Hai, ba, să nu ai nimic. Hai să mai culegem flori. Hai să culegem multe, multe, multe. Hai. Bună seara! Bună seara! Hmm, ce harnic ai fost! E așa! Acum îmi dați oglinda. Imediat, imediat Merg și până la fetiță da. Ei ei ei ei Poftim Cred că a furisita aia de răceală Te-a cam reținut din lucru a prea Deci tu vrei o da. iar fetița, stupul, pisicile și arice. Aia. E Uite aici, o glindă pe măsura muncii tale. Uite Sprijin de copacul ăsta. Da, da, da, da, da, da, nu se poate, e, e, e prea mare, să știți că eu am adunat flori și pentru fetiță, ca să-i dat și ei ceva cerut. Trebuia să-mi spui așa de la început, ah! la noi fiecare e răsplătit pentru munca proprie. Da, da, da. Dar și mâine e o zi Să-mi spui doar de dimineață ce dorești Ca acum oglindă ai Acum mă duc și la ceilalți copii da, Am, am, dita mai oglindă Prințesa. hai să ne uităm la oglindă O, Ce hal arăt oh. ah, O fetiță O fetiță unde, unde? Acolo, lângă tine Oglindă da, da, o fetiță s -o fi rătăcit de ceilalți copii A, Poate că îi place de tine, fiindcă semănați Semăn cu ea? Da, parcă ați fi surori Bună, fetiță, sunt prințesa celui mai mic regat Eu vin de departe, știi, m-am avântat cu atâta curaj în lume De parcă lumea ar fi fost... O tablă de șah. Mă așteptam ca toate să se dezvăluie simplu în fața mea, iar la sfârșit să descoper, ca din întâmplare, culorile. Mă gândeam că din acel moment voi lua totul de la capăt, și acest gând mă înfricoșa, știind că, înconjurată de culori, voi fi mereu tulburată. Așa. O fetiță te întreabă de ce. Fetița, Ah. Ea este cam sfioasă uh, și vorbește încet ah, răspunde da, da. De ce? Pentru că... Pentru că frumusețea tulbură Dar ce știam eu pe atunci? Credeam că uneori drumurile vor fi întortocheate ca un labirint Și nu-mi păsa deloc Abia când am aflat că... Mintea omului este un labirint. Atunci m-a cuprins spaima. Și iată-mă aici, în fața ta, nesigură, neștiutoare, înspăimântată, fără să fie aflat culorile, tușind și strănutând. De ce? Întreabă, festița. Pentru că oamenii ar fi dorit să pună pe seama mea toate nereușitele lor. Mă gândeam adesea că ar fi mai bine să știu, să mint, ca să scap de pedepse, dar nu înțelegeam de ce eram pedepsită. <coughs> și atunci rămâneam tăcută, dar cel mai greu am îndurat umilința și mila. Umilința de a simți cât de măruntă și fără apărare sunt în mijlocul lumii și... Mila pentru sarmanul meu bufon Biciuit, torturat și bagiocorit Nici nu simțeam durerea din piept când îl vedeam Mă copleșea doar neputința de a schimba ceva Da, cred că neputința e cea mai dureroasă De ce plângi, Petito? Vezi? Plânge pentru mine. Da, văd. Am tristat o povestea ta. Cerul e albastru. Da. Ai început să vezi culorile. Da. Da, fetița a plâns iar mie mi-s au limpezit ochii. Dar aceasta este o oglindă. Iar fetița de acolo ești tu. Ai dreptate. Eu sunt Mereu am crezut că prințesele sunt altfel. Cum? Ca niște regine, mai micuțe. Sunt, sunt plăcute culorile. Păcat păcat că se înserează. De mâine voi începe o viață nouă. Voi asculta toate sfaturile tale. Și voi reține tot ce mă vei învăța. Voi aduna și eu flori. <coughs> Poate chiar o voi juca cu copiii... Și voi râde. ta, da, voi râde. Al meu Ți-am adus care întregi de stup Arici Și pisici Regatul va fi salvat Până în prima Natura va înflori din nou Dar cine e A -a. A -a. Tu bufonul Prințesa. Prințesa, nu mai vine, majestate Nu, a fost bolnavă Într-o seară, după ce am adunat flori, cântând și râzând S-a simțit atât de slăbită încât a stăruit să vin singur acasă Și înainte să-și închide ochii, mi-a poruncit să-ți spun doar atât între bine și rău, se află un număr infinit de lucruri nensemnate, dar atât de uimitoare și atât de frumos colorate. Scoateți ochelarii și bucură-te de ele. Ați ascultat Alb-negru sau Trista poveste a prințesei din cel mai mic regat? Scenariu radiofonic de Ana Ribcarus. Distribuția a fost următoarea Regele, Constantin Coșocaru Prințesa, Andrea Bibiri Bufonul, Petre Lupu Împăratul, Adrian Damian Mareșalul, George Grigore Dărăcitoarea, Veronica Gheorghe Principesa, Virginia Mira Omulețul Bărbos, Valentin Ulitescu, primul dascăl, Mircea Dascaliuc, al doilea dascăl, Titi Dumitrescu, al treilea dascăl, Romeo Stavă. Asistența tehnică, Florina Verdeș, regia de studio, Violeta Berliuc, regia muzicală, Patricia Prundea, regia tehnică, inginer Luiza Matescu, regia artistică, Mihai Lungeanu, producător, Irina Soare. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, august 2004.